Cireșule, cireșule cu frunze tremurânde, neprihănit și tânăr voievod, surâzi cu flori, binecuvânți cu rod, sfințești cu patrafirul umbrei blânde. Tu schimbi în daruri tot ce adun din glod, ci eu mă închieg în desfrânări flămânde, sunt numai mârșăvii și numai pânde, mă sparg în și în pofte mă slobod. Tu și acum din rai pe huma asta, pe care pângăresc de-acurmeziși, și dacă îți suie omizile pe casta lumina cerescului frunziș, vin din osânda mea, cresc din năpasta cu care spurg toți îngerii trimiși.